Fyra, tre, två, ett, noll! Mm. <skratt> Satan, vad du är aggressiv idag då. <skratt> den där då! Välkommen till den Johan, du är så skitarg! Ja... <skratt> <skratt> ah. Jag vet mm. inte riktigt under den mån och sin Det kan vara det sämsta. sämsta Vi tar synkubben. en till då. Fyra, tre, två, två ett, ett, noll. Fångad. Alltså, inte med. Den där gick så jävla fort. <laughs> okay. Men kör du då en gång då. Kör du oh, en Åh Kör en gång. Kör, Fyra, kör, kör, kör. tre, två, två, ett, ett, noll. Satan, att jag aldrig kan sluta skrika noll ida Johan Johan ida hej hej hej en svettig start skulle jag vilja säga pro händer oss in i podden idag mm. dulkolax vad jag har ingen aning vad det är faktiskt. Uh, sånt piller du tar på kvällen för att kunna bajsa på morgonen. <här> du har mer än vad jag visste. Du kommer allt maginnehåll som en enda stor bajs <här> Det är perfekt. <här> Okej, okay, vi dulkolaxar den här podden och, och den. <här> Toalett skiter ut där. <här> <här> hyperventilationsbajs. Ja, det är bra början. Ja. Mm. Oj, oj, oj, Lite kaffe på det alltså. Äh, känns som mm. som det ska. Men är du bajs eller nu? nu? Nej, jag är ju faktiskt inte det. Ja bra. Vad det Jag tog tabletter igår kväll. Så, ny bajs hade klart. Ja, härligt. Ja. Vart var vi? fet fast inte. Det här är så här diametralen mot igår. Ja, sämsta dagen igår. Uh. Det, jag vet inte hur pass transparenta vi ska vara och berätta det att det händer ibland att ja. vi normalt sett så försöker vi podda på söndagar och är det så att vi inte kan att vi inte får till eller riktigt sådär så, så kör vi igen på, på, på måndagar. Mm. Oftast så brukar vi faktiskt inte behöva köra någonting på måndagar. Allt som ofta så säger vi rent av att Ja, men vi kör imorgon igen, för det här blev inget bra. Och så klipper jag ihop det, och så blev det skit bra. Så var det ju till exempel sist. Ja, det kändes som det var skit. Ja, förra podden var, skulle jag... Ja, jag säger det fortfarande, det var den bästa vi har gjort hittills. Och ja. vi tyckte det var skit efteråt. Eller inte skit, men... ja. Det kändes så, ah, men det här kommer nog inte ja, att räcka. Men. Ja, men, nu har vi pratat om det tråkigaste ämnet någonsin. Och det blev det bästa vi har gjort. Ja, mm. Nu är det då alltså försök nummer två för att liksom få till det här. Det här är liksom pick-upen. Mm. Och eh, igår, då överträffade vi oss, underträffade vi oss. Ja, <laughs> Undermissade. Det, ja, det, det var sämst. Vi båda var nog väldigt trötta och ingen, ingen, ingen fanns sig riktigt. I <laughs> Nej. Dubbelhakor. Mm. De kan det ju finnas många av. Nej, det kommer jag ihåg när jag var, var betydligt mindre än vad jag är nu. Mm. Då tänkte jag med alltså side by side, alltså att det var två så men det visar ja. sig att det, det, det, det så är det ju inte. Nej, det var varit jätteroligt. Man har, liksom såhär, man har inte bara en haka, man har en extra. Liksom. Ja. Uh, men du hittade aldrig någon person med dubbelhaka. Nej, och då visar det sig att det där med dubbelhaka då, mm. det kallades ju för... Ja, ah, men du har ju som en, nästan som en dubbelhaka. Men då visar det sig att det kallar man för grop i hakan bara när man har, du vet, lite som, ah, som, en, som en skärt. Mm. Precis. Mm. Uh, och det, så var det inte. Och det mm -hmm. blev jag ble extremt besviken av, för jag tänkte att det skulle vara två Sen <laughs> Lite mutant-fenomen. <laughs> Tolv armar och dubbla haker. Jo, Ida. Mm. Och kära lyssnare, vi, vi var ju iväg på en liten roadtrip här för en tid sedan. Yay. Vi har en liten bonusgrej till er. och ja, Jag har en fa fa fa faktiskt en liten bonusgrej till dig, Ida, också. Faktiskt. Är det så? Ja, för, nej, jag tror inte att du riktigt kanske kommer ni ihåg Nej. det här partiet, eller det här lilla inslaget som vi ska få höra nu. Det är Nej, alltså från roadtrippen när vi sitter i bilen här. Så, och, och, du och jag är ju sådana här som gillar att köra med både hängslen och eh, svångräm. Ja. Och, och, och failsafe. Så att vi, hade ju, vi hade ju lastat in eh, typ två, 12 dubbelsängar i bilen och eh, väldigt ja, och så massa så mycket så sjukt, sjukt mycket kläder och grejer, för vi skulle vara borta typ i 18 timmar. Jag ska inte, det var inte mer än 18. En vi ska vara borta. Nej, och för att klara den här typ två timmars bilresan, eller vad det nu kan tänkas vara, så mm. hade vi dessutom fyllt bilen med en container med lösgodis. <laughs> ja. Vi har kommit en bit på vägen, så du har och babblat lite om ditt nödatten, och du börjar bli sugen på godis ja. på ditt okay. godis. Vi har köpt mm. vart fritt godis då, naturligtvis. Mm. Du börjar bli sugen på Odis. Och eh, det är Ida som kör, så jag ska hjälpa Ida med att eh, mata henne <laughs> helt enkelt. Åh, <laughs> oh, vad är det här? Vi kan ta det sen. Nej, det är ingen fara, vi fixar. Mm. Jag tror att det är lätt att hitta. Det är min papperskassa i papperskassan. Jag blir bara väldigt sugen på en. Tack tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. jag Tack. en Tack. Tack. Och så låter det alltså då när man måste i pappkassen full med godis måste sortera bland andra pappkassar. Nu, så förstår ju säkert ni äh, äh, till varför ni inte får höra någonting mer Nej, från nästa det, det är fullständigt omöjligt att skit för hela tiden. Och momsa godis hela tiden. Jag har försökt mörka det här länge nog. Men när jag kände att nu måste sanningen fram faktiskt. Vi är eh, hopplösa oh. när det gäller att, äh, sånt här. Jag, jag kommer ihåg det jävla berget, i bilen Jag satt ju alltså och hade knäna uppe vid hakan. Jag fick ju knappt plats själv. Passagerars äte. Vad så vi, godis? Hej, jag Kärleksfilmer, Ida. Mm. Det är ju någonting verkligen för dig, känner jag. Eller hur? Det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Oh, ironin är så, den är så massiv just nu. Den, den kan få mjölk att suna just nu, känner jag. Ja, den kan den. Jag, jag älskar inte kärleksfilmer. Men vad är, vad är problemet då med, med kärleksfilmer, känner du? Mm. Ja, jag vet inte. Det är ingenting som tilltalar mig. Det känns bara... Ostigt och eh, lökigt och eh, löjligt. Jag vill ha kärleksfilmer som är lite udda. Som känns lite mer som verkligheten. Som jag kan relatera till kanske. Vad tänker du då på för, för film helt enkelt? Vad oh. skulle du kunna dra något exempel? Lost in Translation till exempel. Mm, det är ju ett utmärkt mm. exempel faktiskt. Ja, och sen så gillar jag 80 eh, kärleksfilmer. Jag gillar ju 80-talsfilmer mm. överlag. Men just eh, Pretty in Pink och... Sixteen mm. Candles och de där typen av lite roliga filmer jag gillar ju Karato Kid Som jag tycker är Han i någon, någon eh, tjej där Och har ju lite problem då med Men det handlar kanske snarare om mobbing eh, och, och lite sånt Men likväl så tycker jag att den känslan Som infinner sig i den filmen Tycker jag är mm. klockren Just, eh, det, Jag får samma känsla när jag tittar på såna här filmer Som Pretty in Pink Och, det. och det, mm. gillar jag. det gillar jag skarpt faktiskt Och jag kan, kan så identifiera mig med eh, Att ställa mig på ett ben Och bara <laughs> <laughs> och plocka flugor med, med matpinnar. Ja, det brukar du göra ibland. Ja, det gör jag alltid. När jag inte sitter Nej. på to toa efter dulkolax. <laughs> <Ja>, precis, <laughs> profilaxandasen. Jag har ju en hatfilm, kärleksfilm det finns som liksom ju många splittar ja, mig. Ja. Mm, mm, ja. Om personen säger att Åh, oh, den här filmen, den är så bra. Då vet jag att den personen och jag kommer ha svårigheter i vår relation framöver. Det är sådär som smygmatar med dulk och men det är en total katastrof för det mesta. Ja, filmen ska jag avslöja nu. Och det är Titanic Black. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jag skulle kunna prata länge om Viggo Mortensen. Ja, men det kan du göra. Det har du gjort tidigare. <går> ja, det har jag gjort tidigare. Jag har underskrivit honom? Ja, men han dumpade ju mig, höll jag på att säga. Han svek mig. Det största kärlekssveket någonsin. Men vänta, sen. nu måste vi backa bandet. Viggo Mortensen mm. har alltså ja. dumpat dig. Vad vad hänt? <går> det här är min bild av vad som hände. Okej. Okay. <går> jag är otroligt hjärtkrossad. Ja, jag mötte Viggo sen i Norge en gång. Mm -hmm. I och, Norge? Aha. Ja, i Norge, i Oslo av alla ställen oh faktiskt. Jag var inte ensam där. Det var andra som också träffade honom. Men jag hade ingen aning om att han skulle vara där då. Så det var ju fantastiskt kul mm. slump. Men han skulle bara gå in och sen så vände han sig mot mig och så sa han Jag kommer snart tillbaka. Jaha. Han kom inte tillbaka. Du väntar fortfarande? Jag står fortfarande på en gata i Oslo och fryser och väntar på Viggo Mortensen. Vilket jävla, jävla svin! Han kom inte! Nej, <laughs> oh, oh Ja, Nej, men man får väl glädjas åt något annat. Jag fick röra honom lite i alla fall. Och du har ju hans svärd. Ja, jag tror du skulle vi har hans barn. <laughs> Jag har ä, alltså en topp tre av de sämsta bio i mitt liv någonsin. Ja. Jag, har, jag har gått på bio ä, väldigt länge, sedan tidigt 80-tal och fram till idag ä, så har jag härjat på bio. Hur som helst, jag tar dem bakifrån som det heter. Äh, ja. Plats nummer tre så hittar vi mm. filmen Sver. Inte jätte Inte jättebra. Sverige har ju alltså en, eh, i grund och botten en story som, som eh, låter bra att de hittar något freaking rymdskepp oh. eh, som har legat begravt under en massa bjeffs eh, ja, i flera hundra år. Och det är en bra start. Du har mm. Dustin Hoffman, du har Sharon Stone och Samuel L. Jackson i ja. Nej, det kan ju inte gå fel, tänker man. man, man tänker mm. det, men, men mm. tyvärr. Det var fruktansvärt, och jag var millimeter från att gå, gå ut och lämna salongen, faktiskt. för det var, Den var så fruktansvärt usel, faktiskt. Uff. Och på plats nummer två så hittar vi Batman and Robin. Den oh, från 1997 där George Clooney är <laughs> Batman. Och det det är, är som ett skämt alltså. Ja, den, är, den är fruktansvärt, den är så plågsamt dålig. Vad tänkte ja. de? George Clooney stapplar ju mest omkring och ser ut som att han har fisigt i sin <skratt> egen batman dräck liksom. Det är vansinnigt. Robin är skitkassa och det, Tyvärr så är det ju då återigen då fantastiskt många bra skådisar eh, i form av mm. eh, George Clooney då som jag tycker det är, är bra när han får göra rätt saker. Eh, ja. Du har ju även Arnold Schwarzenegger som jag också tycker är, är grym när han får göra rätt saker. Hans karaktär ja, håller med. är väl okej. Okay, ah, återigen, jag såg den på bio och det var sån katastrof verkligen. Uff, det. Här, det var sämst. Eller näst sämst faktiskt. För absolut ja, näst, näst. sämst har vi faktiskt redan pratat om. Och det är Titanic. Åh oh, Offi-fasiken. Du såg den på bio, din stackare. Ja, jag såg den på en THX-biografi i Stockholm mm. någon gång nu, då, 97 eller när det var. Jag kommer inte ihåg. Jag beklagar. Jag har väl inte varit på biobesök som har varit så där hemska. Det hemskaste var nog snarare omständigheter runt omkring, inte själva filmen. Det var inte så himla trevligt den här gången när jag spillde en stor dricka i knät och det ran läsk <laughs> mellan benen. Okej, oh, okay. mm. ja. Ja. ja. Det var kan... inte kul. Nej, det, är ju... det, förstår jag. det förstår jag. Jag minns ingenting av filmen, jag minns bara hur, hur det ran mellan benen. Vad är för film skulle mm. skulle se? Vi rinner till mellan den av olika anledningar. Ja, man går och ser Prometheus eller någonting sånt. Hej, hej, hej, hej. Jag har märkt att Prometheus är min top of mind film. Mm. Det betyder inte att den är bra, utan det betyder bara att det är den som ligger överst i byrålådan alltid när jag ska dra ett exempel på film. som <laughs> okay. som någon bara säger, ja men ett exempel på film, Prometheus! <laughs> Helt obegripligt. <laughs> uh. Den delar ju också åsikter hos människor. har ja. jättemånga som bara, men den är ju skitdålig. Jag bara, Va? nej. <laughs> jag, jag förstår varför folk tycker den är dålig men jag och du har ju en sån fascination för Hans Reudy de Gigers ja. design och värld och hela den här biten så att vi tittar ju på den av den anledningen om någon kan förklara för mig varför jag har den som Top of Mind film den som ligger överst i lådan så kan de gärna maila in på så och tala om för mig vi ser fram emot dem <laughs> Någon som, no. någon som kan göra nånting sorts no. psykologanalys här. Ja, precis. Jag tycker festlä är roligt på ask. Vad tänker du på då? Vilken lögn är den som folk säger till varandra mest? Och då har vi svaret. God, God jul. Hej ja ja ja ja Följ oss på Ask, det är jätteroligt. Ja, eh, vi är faktiskt onödigt roliga på Ask. Så uh, Ask.fm, där, där, där, uh, där kan ni både ställa frågor och se svaren. Ni hör ju vad kul Ida har. Det här är jättekul. Vilken är den bästa platsen för en dejt? <skratt> Jag känner att vi kanske börjar närma oss någon form av skit. <skratt> <Men skratt> Nu är du bara hungrig och tjurig, Ida. Nu är du bara hungrig och tjurig. Du behöver äta. Kom och ge mig mat, kom och med mat. Det är jätteroligt på ask. Men ja. jag säger ändå. Oh, det är kul. Ja! Mm. Yeah, Ida, yes. mm. det här var ju fantastiskt roligt. Att ja, det var få göra. faktiskt sjukt roligt. Det är femtonde gången vi sitter vid, vid mikrofonerna fjortonde veckan på rad eller vad man nu säger, skit i det det firar vi inte på vi något jävla vis Vi är här och vi har det trevligt och vi tycker det är jätteskönt att få sådana här glada tillrop som vi får av er kära lyssnare Hur kan man jodla med oss? Man kan jodla med oss på jättemånga olika sociala medier Bäst är att gå in på joanockida.se och surfa vidare därifrån eller så kan man maila på info.johan.ida.se Precis, och vi håller koll på alla de här. Det Vad roligt. vi Nu är och <laughs> det är dags för oss att lägga ner <laughs> Vi slottin. håller koll på alla sociala medier. <laughs> Låter som en jävla storröker. Vi har ju även bjudit in till Snapchat. Och... Ja, det är jättekul. För vi fattar ingenting. Det är ett ständigt krig som pågår mot att uh, försöka ens begripa sig på eländet. <skratt> Men uh, alla <andra skratt> världens trögaste Johan F. Wahlberg eller världens kanske smartaste andra ideal mm. så uh, fördjupar ni och förstärker hela upplevelsen med Johan och Ida. Men nu blir det paus i en vecka. Mm. Och uh, vi hörs igen. Ha det så gött! <skratt> Okej, en gång till då. Vi kan ta det sen. Nej, Det är ingen fara att fixa. Det är en lätt att hitta på din Det är en bara i pappkassa. Släck dig! Alltså!